«Я маю знати, з ким живу», – спокійно додаю я. «Але ж він мій брат. Тобі мало мого слова?» «Ти живеш з моїм братом. Він складна, але добра і порядна людина». Міра підперла рукою щічку, і через це зараз схожа на малу дитину. «Цей козел – добра людина». Зрозуміло, чому вона так каже і захищає його. Вона ж його сестра. Навряд чи сестри визнають своїх братів козлами задля того, щоб підтримати когось стороннього. Хай вона має його за добру людину, припускаю, що він не робив їй зле. Хоча він за часи моєї присутності в цьому домі і поводиться як козел-рецидивіст – та може для неї він робить винятки і не поширює на свою рідну сестру свій неприхований козлізм. Це я так думаю. Думаю про себе, але ж мені потрібно щось сказати, і я кажу. Мені важливо знати, як звуть людину, інакше в мене не налагоджується з нею контакт. Усі мої добрі наміри вилітають у трубу. Я зітхаю. Взагалі вигляд у мене як у опаленого вогнем метелика, який припхався до лікаря Айболіта на консультацію. Розумієш, Еріко, міра наближає до мене своє виразне обличчя і шепоче. Родий по-особливому ставиться до опилюднення свого імені. Ну, така в нього примха. А ще у нього проблема з фотокартками. Що, не фотогенічний? Через це скиглить наш відомий Квентін Тарантиненко. Цікавлюся я. Ні, хітає головою Міра. Хочеш, розповім тобі про нього? Ще пак, Люба, як же мені кортить наблизитися до таємниць цього вічайдушного створіння на прізвисько Роди. Виявляється, що рудий вірить у воду. Якщо ви не здогадуєтесь про це, то я поінформую вас. На відміну від сучасного покоління ледарів, я дуже начитаний хлопець. Це такий африканський культ, таке собі чаклунство. Діє простіше, як кажуть росіяни за парану рібку. Зараз навчу. Береш фотокартку свого ворога чи робиш ляльку схожу на твого ворога і встромляєш в око фотокартці чи в серце ляльці голку. Треба ще щось замовляти, здається, а може й не треба, достатньо тупо злитися. Голка протикає плоть, от і все. Твій ворог – небіщик або каліка. Здається, я попався. На кухні, на стіні висить ота венеційська лялька. До мурашок по шкірі схожа на мене в жіночому втіленні. Треба сховати, поки не пізно. А може вже пізно? Міро, як ти думаєш, а родин не міг? Ну, він не міг щось наговорити на цю ляльку, венеційську ляльку, адже вона трохи схожа на мене а ми з ним у сумнівних стосунках, трохи таких напружених. Міра закрутилася по кухні цикою. Припини таке казати про мого брата Еріко. Мої друзі, а ти моя подруга, для нього святе. Ти бач, яка сувора. Святе для нього її друзі. Боже мій, яка міра наївна, дівчисько! Прости мені, Господи, який усе ж таки рудий козел! Я живу в домі зі скаженим водистом та його сліпою сестрою. Може, то він її зачаклував, а тепер забирає її іграшки і бавиться на самоті, підхихикуючи. Що я вирзу, ні якась? «Люди, ви тварини». Здається, що так звучатимуть у перекладі української слова –